Книга «Второзаконня», розділ третій І повернули ми, і почали сходити вгору башанським шляхом. І виступив проти нас Ог, цар башанський, він сам і весь його люд. Виступив до бою під Едреї. Та Господь промовив до мене, «Не лякайся Його, бо Я віддам тобі Його в руки, Його і увесь люд Його та всю землю, і вчиниш з ним те, що вчинив Йаси з Сихоном, царем Аморійським, який жив у Гешбоні. І віддав Господь Бог наш нам у руки так само Ога, башанського царя» і весь його люд, і ми побили його так, що не зісталось нікого живим. Зайняли ми тоді всі його міста. Не було міста, щоб ми не взяли від них. Шістдесят міст, увесь край Аргов, царство Ога у Башані. Всі ці міста, що були укріплені високими мурами, брамами і засувами. Крім того, ще багато інших, не укріплених і піддали ми їх знищенню. Як це ми зробили з Сихоном, царем Хешбонським, віддавши на смерть по всіх містах чоловіцтво, жіноцтво і дітей, а всю скотину і луп по містах забрали як здобич для себе. Отак забрали ми тоді з рук обох аморійських царів землю, що по той бік Йордану від Арнон-потоку до Хермон-гори. Сидонії звуть Хермон Сірййоном, а Морії ж називають його Сеніром. Забрали ми усі міста, що на рівнині, весь Гілеад і весь Башан до Салхи та й до Едреї, міста в царстві Ога в Башані. Тільки Ог, Башанський цар, Лишився живим з останніх рефаїв, ліжко його ліжко залізне можна й досі бачити в рабі в синів Аммона, дев'ять ліктів завдовжки і чотири лікті завширш, по звичайному людському ліктю. Отож цю землю ми й зайняли з того часу Полосу від Ароеру, що над Арнон потоком, і половину Гілеад гори. Їхні міста віддав я Рувимлянам та Гадіям. А що зосталося з Гілеаду і увесь Башан, царство Ога, віддав я половині з покоління Манасії, весь край Аргов. Увесь цей Башан зветься землею Рефаїв. Яїр, син Манасії, Зайняв увесь край Аргов до границі Гешуріїв та Махатіїв і назвав ті місця Башанські за своїм іменем села Яїра по сьогодні. Махіровіш дав я Гілеад, а Рувимлянам та Гадіям я дав землю від Гілеаду аж до Арнон річки разом з її берегами і аж до Ябок потоку границі синів Амона І Араву, і Йордан як межу, від Кінерета аж до Арава моря, тобто до Солоного моря, що на схилах пізга спадів, на схід сонця. Ще заповідав я вам того часу таке. Господь, Бог ваш, дав вам цю землю в посідання. Тож виступайте збройно всі, здатні до війни, попереду своїх братів, синів Ізраїля. Тільки ваші жінки і діти ваші, та й скотина ваша, знаю, що у вас її багато, залишаться у ваших містах, що їх я дав вам. Аж поки Господь, Бог ваш, дасть вашим братам спокій, як вам, і вони займуть, і собі землю, що Господь, Бог ваш, хоче її дати по той бік Йордану. Тоді вернеться кожен із вас до своєї власності, що її я вам дав. А Ісусові заповідав я того часу так. Ти бачив на свої власні очі все, що Господь, Бог ваш, учинив з отими обома царями». Так учинить Господь з усіма царствами, куди ти прийдеш. Не лякайтеся їх, бо Господь, Бог ваш, Він за вас воює. Благав я Господа того часу словами. Господи, мій владико, ти почав показувати слузі твоєму твою велич і твою потужну руку. Який безправді Бог! Чи то на небі, чи на землі, спромігся б здійснити діла, як твої діла, і як твої великі вчинки. Тож дозволь, молю, перейти та побачити ту гарну землю, що по тому боці Йордану, оті прекрасні гори і ливан. Та Господь розгнівався на мене через вас і не схотів слухати мене, ба навіть сказав до мене буде з тебе. Не говори мені більше про це. Зійди наверх пізга гори і підведи очі свої на захід і на північ, і на південь, і на схід. І добре подивись, бо за Йордан ти не перейдеш. Передай провід Ісусові. Підбадьор Його, додай Йому відваги, бо Він перейде на чолі цього люду і він віддасть їм у насліддя землю, що її ти бачиш. Отак ми перебували в долині навпроти Бет-Пеора.